Negyedik fejezet, Bella levele François kiment, a bíró gondolataiba mélyedve dobolt az asztalon. Monsieur Bex, mondta végre, így teljesen ellentmondó valomásokkal állunk szemben. Már most kinek higgyünk, Françoisznak vagy Döniznek. Dönisznek, mondta a rendőr biztos határozottan. Különben is ő be a látogatót, meg azután Françoisz öreg is, makacs is, és haragszik, mert nem dob nem is szólva arról, hogy tudomásunk szerint Rünónak más nővel volt viszonya. Most jut eszembe, kiáltott Feloté. Elfelejtettük megmondani M. poárónak, hogy ezt a levelet a halott felöltőjében találtuk. Pár pillanatig kutatott a papírok közt az asztalon, majd átnyutotta a keresett levelet a barátomnak, aki kibontotta. A levél kicsit gyűrött és piszkos volt. Angolul volt írva, s mint a gyakorlatlan kezek vetették volna papírra. Drágám, miért nem írsz? Szeretsz még egy kicsit? Utolsó leveleid olyan hidegek és idegenek voltak, és most ez a hosszú hallgatás igazán megijeszt. Hát már nem szeretsz, de hiszen ez lehetetlen. Olyan ostoba vagyok, mindig képzelődöm. Ha igaz volna, hogy már nem szeretsz, nem tudom, mit csinálnék, talán megölném magamat. Nem tudok nélküled élni. Néha azt hiszem, hogy valaki elcsábított tőlem. Ha így volna, vigyázzatok. Te is, ő is. Inkább megölnélek, mint hogy valakinek átengedjek. Ezt komolyan mondom. De minek írok én össze mindenféle ostobaságot, hiszen te szeretsz, és én is szeretlek. Igen, nagyon szeretlek. Szeretlek, szeretlek. Ha te szerelmes, Bellád. Se cím, se dátum. Poerro komoly arc vissza a levelet. És mi a feltevés? kérdezte érdeklődve. A vizsgáló bíró vállat vont. Valószínű, hogy Mössző Rönónak ezzel a Bella nevű angolnővel viszonya volt. Itt azután találkozott Madame Dobrőjel és ki kezdett vele. Megpróbálta lerázni a másikat, mire az kezdett. Ebben a levélben különben kifejezett fenyegetés is van. Az első nagyon egyszerűnek látszik az eset. Féltékenység. Az a tény, hogy Mösszőrőn ott hátba szúrták, arra val, hogy nő követte el a gyilkosságot. Poiró bólintott majd így szólt. Ami a megkéselést, az orosz vagy gyilkolást illeti, az rendben volna, de hát itt van a sír. Ez kemény munka volt, nem áshatta nő. Ez férfi munkája. A rendőr biztos izgatottan kiáltott föl. Igaza van erre, nem gondoltunk. Ahogy mondottam, folytatta M. Oté, Első percben valóban egyszerűnek látszott az eset, de hát az állarcos férfiak meg a levél, amelyet Ön M. Ronótól kapott, dolgapot, komplikálják a dolgot. Így már másképpen mutatkozik minden, és nem látok összefüggést a két dolog között. Mit gondol? Az önnek írt levél, és annak a bizonyos bellának a fenyegetése között van valami összefüggés? Poirot a intett. Bajosan. Az olyan férfi, mint Monsieur Renault, akinek meglehetősen kalandos élete ott kint Dél Amerikában, nem igen szokott védelmet kérni, mi féltékeny nővel szemben. Vizsgálóbíró helyeselt. Ez az én véleményem is, mondta. Most tehát a levélmagyarázata után kell néznünk. Mégpedig Santiago-ban. Fejezte be a mondatot a rendőr biztos. Azonnal sürgőnyözni fogok az otthoni rendőrségnek, és részletes felvilágosítást kérek a meggyilkolt személyéről, szerelmeiről, életviszonyairól, üzleti ügyeiről, barátairól és ellenségeiről. Nagyon csodálnám, ha akkor sem tudnák megoldani ennek a titozatos gyilkosságnak a rejtéjét. A rendőr biztos úgy nézett körül, mint aki elismerést vár. Nagyon jó, bolintott poáró megértően. Na meg az asszony is fog tudni felvilágosítást adni, toldotta meg a bíró. Nem talált még leveleket ettől a Bellától M. iratai között? kérdezte Poirot. Nem. Természetesen átkutattuk a dolgozó szobában a magániratokat, de semmi érdekeset nem találtunk. Minden a helyén volt. Csupa egyszerű, közömbös dolog. Az egyetlen szokatlan talán a végrendelete. Nézze, itt van. Poirot átolvasta az okiratot. Mr. Stonornak tízezer fontos hagyomány. Ki ez az úr? M. titkára. Angliában maradt, de talán kétszer ide át volt víkenden. Vagyon át minden feltétel kikötése nélkül szeretett feleségére, eloise hagyja. Egyszerűen van ugyanírva, de tökéletesen érvényes formában. Tanúként két cserédlány, Denise és François szerepel. Nem találok semmi különöset ezen. Szólt és visszaadta azok iratot. Talán nem vette észre. Kezdte Bex. A dátumot? Kacsintott poáró, Persze, hogy észrevettem. A végrendelet 14 nappal ezelőtt kelt. Ez valószínűleg ugyanazt jelenti, hogy akkor már közvetlenül veszélyben érezte magát. Nagyon sok gazdag ember hal meg végrendelet nélkül, mert egyik sem gondol arra, hogy esetleg is meg kell halnia. Nem ajánlatos azonban határozott következéseket levonni ebből. Az egész csak arra mutat, hogy nagyon szerette a feleségét, és... taccára kis kiszerelmi kalandjainak szívén viselte annak sorsát. Igen, igen, mondta kétkedve Monsieur Oté, de az nem szép tőle, hogy a fiát teljesen kiszolgáltatja az anya esetleges eszeszélyének. Ha az özvegy például újra férhez megy, és második férjének befolyása alá kerül, megtörténhetik, hogy a fiú egy krajcát sem fog látni apja vagyonából. Poeru magyarázni próbált. A férfi végre is hiú állat. Őszjörönó valószínűleg úgy képzelte, hogy özvegyenem megy többet férjhez, s ami a fiát illeti, talán bölcs előrelátás volt részéről, hogy vagyonát az anyja kezében hagyta. A gazdag emberek fiai rendszerint könnyelműek. Lehet, hogy igaza van. Most pedig Monsieur Poirot bizonyosan szeretné látni a tett helyszínét. Sajnálom, hogy a holttestet már elmozdítottuk, de minden lehető oldalról lefényképeztük, és a fényképek melyet elkészülnek, rendelkezésére állnak. Nagyon köszönöm, ön igazán előzékeny, mondta Poirot udvariasan. A rendőr biztos fölkelt, tessék velem jönni. Kinyitotta az ajtót, és szertartásosan meghajolt, hogy Poirotnak utat nyisson, aki hasonló udvariassággal a akart előrengedni. Végre udvariasan kituszkolták egymást a halba. Ez a dolgozószoba? kérdezte hirtelen Poáról szemközti ajtóra mutatva. Igen, szeretnél látni? kérdezte a rendőr, biztos. Kinyitotta az ajtót, és bementünk. Mőszjörön a dolgozószobája kicsiny volt, de nagyon ízléses. Az ablak előtt sokrekeszes, hatalmas íróasztal állt, a kandalonál két nagy bőrkarosszék, köztük kerekasztalon friss folyóiratok és új könyvek. Két falat könyvvványok borítottak, a szoba túlsó oldalán szemben az ablakkal csinos töltyfatálaló állt, rajta likörkészlet. A függönyök, a tapéta, hamba, zöld színe szépen harmonizált a szőnyeg mintáival. Porra egy pillanatra megállt és körülnézett, majd belépett a szobába. Könnyedén megsimogatta a foteleket, megnézett egy folyóiratot, és végigúszta az ujját a töltyfatálalón. Elégedetten mosolygott. Szóval nincs por, jegyeztem meg tréfásan. Vidáman kacsintolt, mert rájött, hogy a különbségére célzok. Csak ugyan nincs egy szempor sem, amit az egyszer igazán sajnálok. Közben körüljártatta éres madár szemét. Ah, jegyezte meg hirtelen megkönnyebbülve, a kandaló előtti kis szőnyeg össze van gyűrve. Ezzel már le is hajolt, hogy megigazítsa. Meglepődve kiáltott fel, kezében apró, rózsaszínű papír szeletkét tartott. A személyzet úgy látszik, Franciaországban sem söpör a szőnyeg alatt, akár csak Angliában, mondta. Bex átvette a papírdarabkát, én pedig közelebb léltem, hogy megnézzem. Na, mi ez Hastings? Nem tudtam megmondani, ami bosszantott, mert a papírdarabka színe nagyon ismerős volt. A rendőr biztos ez gyorsabban forgott, mint az enyém. Ez csekről van letépve, jelentette ki. A papírszelet alig volt nagyobb két újnyinál, és az állt rajta. Duvin. Nagyszerű. Ezt vagy dűvín írta alá, vagy ő volt jogosult a pénzt felvenni. Inkább az utóbbit gondolom, mondta Poáró, mert az írás rönó írása. Ezt gyorsan meg is állapították, összehasonlítva papír az íróasztalon heverő kéziratokkal. Igazán bosszant, mondta a rendőr biztos, hogy én ezt nem vettem észre előbb. Poáró nevetett. Ebből az a tanulság, hogy az ember mindig nézzen a szőnyeg alá. Hastings barátban megmondhatója, hogy milyen szenvedést okoz nekem a legkisebb gyűrődés vagy rendetlenség is. Milyet megláttam, hogy a kis szőnyeg nincs helyén, a kandalló előtt, így szóltam magamban. A szőnyeget a székrába húsz el, amikor hátra tolták. Hát, ha van valami alatta, amit a derék François sem vett észre. Miért éppen François? Mindegy, esetleg Denis vagy Leoni, Szóval, aki itt takarított. Ma itt biztosan takarítottak, miután semmi port nem találtunk. Én a dolgot úgy képzelem, hogy tegnap, valószínűleg este, műszörönöm valakinek, akit düvinnek hívnak, Kiállította ezt a csekket, amelyet később eltéptek és a földre dobtak. Ma reggel aztán. De Monsieur Bex már is türelmetlenül sengetett. François jött be. Igen, igen, talált egy csomó papírt a földön. Hogy mit csinált vele? A konyhatűzhelybe dobta, mert hát mit csinál az ember az ilyesmivel? Bex elkedvetlenedve be küldte ki a nőt. Egyszerre csak felderült az arca és az íróasztalhoz alatt. Néhány pillanat alatt átfutotta a halottság könyvét, vagy lemondóan legyintett. Az utolsó lap üres volt. Bátorság, biztatta Poáró, miközben kedélyesen hátba ütötte. Madame Renau bizonyosan tud felvilágosítást adni erről a titozatos dűvénről. A rendőr biztos megnyugodott. Igaza van, folytassuk. Éppen el akartuk hagyni a szobát, amikor Poáró csak úgy mellékesen megjegyezte. Ugyebár itt itt fogadta tegnap este a vendégét monsieur Renau. Igen, de honnan tudja ezt? Ebből a bőrszék hátán találtam. Két ugya között hosszú fekete női hajszálat tartott. Mösztyübex a hátsó ajtón vezetett ki bennünket a házból. Itt kis melléképület támaszkodik a házfalához. Bex kulcsot húzott elő, és kinyitotta az ajtót. Itt a hol test, mondta. Éppen mielőtt ön megérkezett, hoztuk el a helyszínről, amikor a fotósok már elvégezték munkájukat. Kinyitotta az ajtót, és beléptünk. A meggyilkolt lepedő veletek arra feküdt a földön. Mösztyübex felemelte a leplet. Renó termetű karcsú férfi volt. Ötven év körül lehetett, de fekete hajában már sok ősz vegyült. Az arca borotvált, az óra hosszú és keskeny, a szemei egymáshoz közel fekvők. Bőre erősen bronz színű volt, mint általában azoké, akik életük javált a trópusokon töltötték. Az ajka felcsúszott, úgyhogy a fogsora kilátszott. A csodálkozásnak és a rémületnek félre ismertetlen bélyege volt rányomva merev vonásaira. Valósággal le lehet olvasni az arcáról, hogy orozva szúrták hátba. jegyezte meg poáró. Nagyon óvadosan megfordította a halottat. A világos barna könnyű felöltő, nagy csötét folték talánkedett a két laposzka között. A folt közepén látható volt, ahol a kés áthasította a ruhát. Poirot figyelmesen vizsgálgatta. Mit gondolnak, milyen fegyvert használt a tettes? Kérdezte aztán. Itt van, bent hagyták a testben, mondta a rendőrbiztos, és üvegtárat nyújtott át, amelyben kis papírvágókéshez hasonló eszköz volt, fekete fogantyúval és keskeny, fényes pengével az egész nem volt nagyobb tíz hüvegnyinél. Poéro megérintette új hegyével a kés hegyét. Ez már igen, édes, mint a borotva, remek kis gyilok. Sajnos semmiféle únyomot nem találunk rajta, jegyezte meg Becks. A gyilkos kesztyűt viselt. Ez igazán természetes, szólt Poéro gúnyosan. Ehhez már Szantiágóban is értenek. A legfiatalabb ki kezdő csirkefogó is tisztában van ezzel, hála az újságoknak, amelyek olyan széltiben hosszában ismertették a Bertillon rendszert. Azonban mind a mellett nagyon érdekesnek találom, hogy nincsenek új lenyomatok. Persze, ha valaki ott hagyja az új lenyomatát, akkor könnyű a rendőrség dolga. Attól félek azonban, hogy a mi tettesünk mégsem valami nagy stíli gonosztevő, vagy ha az, akkor nagyon sietős lehetett a dolga. Minden esetre majd meglátjuk. Ezzel visszafordította a holtestet eredeti helyzetébe. Úgy látom, hogy a felöltő alatt csak alsó ruha van rajta, hogy meg a Igen, ezt a bíró is különösnek találta. Ebben a percben kopogtak az ajtón, amelyet Bex becsukott. Mikor odament és kinyitotta, François zárt a küszöbön, és rémüldöző kíváncsisággal igyekezett bekandikálni. No, mit akar? kérdezte Bex A madam azt üzeni, hogy már elég jól érzi magát ahhoz, hogy a rendőri bizottságot fogadja. Jól van, mondta röviden Bex. Szóljon M. jó is, és mondja, hogy azonnal jövünk. Poiró még pár percig elgondolkozva nézte a holtestet. Úgy látszott, mintha meg akarta volna szólítani, és komolyan biztosítani arról, hogy nem nyugszik, ami meg nem találja a gyilkosát. Amikor azonban megszólalt, nem idevaló, és fölösleges volt, amit mondott. Túl hosszú felöltőt visel, mondta kényszeretetten mosolyogva.